від збірного пункту в до військової бази під Кандагарм. Людина — це скарб, це незмірний огром, це всесвіт. За що ж він помер на тій землі, за що? «Партійність», — подумав я. «Ідейність, мирна ініціатива, радянський уряд, відгукнувшись на прохання, все змішалося у мені, якісь голоси гучали і телесувалися у вухах, а здоровезні офіційні пики, нахиляючись над мікрофонами, знову повчально і строго нагадували про якийсь обов'язок, допомогу, а головне протистояння. А справді, подумав я, дві системи, а між ними протистояння. Неминуче, бо не можна поступатися принципами. У вухах гучало і гучало. Я вже не здужав щось розібрати у тому репеті, клекоті й сичанні. Аж нараз не мов би з високої височини якимось внутрішнім зором я побачив паралельне шосе, темно-вишневий форд, а в тому фордові чоловік так само жорсткий на трибунах, нещадний у кабінетах, байдужий до й страждання ближнього, чоловік із кривим профілем, і коли я побачив його, то збуджені в мен слизло, мов, туман на воді, голова стала ясна й твереза. І я знову схилився над кермом, щосили витискаючи газ. Часа кинулася назустріч. Стрілка спідометра близьковично плигнула, переваливши за поділку 140 кілометрів. За кілька хвилин я уздрів темно-вишневого форда. Внизу. Малого і на силу помітного поміж червоними стовборами сосом. Він йшов, прихнябившись набік, і вигляд у нього був далеко нереспектабельний. Я, розуміючи, покивав головою. Тоді скинув газу і крутанув кермо, звертаючи на ґрунтову дорогу. Гальма надсадно завищали. Я прихилився і добув із заднього сидіння пластикову маску. Із дзеркала на мене глянула імітація людської личини. Навряд чи й зустрінеш, де таке скалічене лице. Я покрутив головою, розглядаючи себе так і сяк, потім у міцніше стискермою погнав лісовою дорогою, розбризкуючи талі калюжі. Машину ж бурляло, грязюка винула на лобове скло, і я запустив двірники. На пагорку авто мало не перекинулося. Я сіпнув ручне гальмою, посунувся в діл туди, де поміж молодими лопатами-соснами чорнів шмат асфальтового шосе. Я ззовувався і ззовувався, то попускаючи, то знов тиснучи на важіль, аж ліворуч, зближаючись, майнув темно-вишневий форд. Я відпустив гальмо, і машина покатилась униз, в'язнучи у розквашеній глині. Форд майнув ще ближче, тоді ще, до нього було вже рукою подати. І тоді я рвонув останнє, вилітаючи на шосе і обіруч вивертаючи кермо. Я врізався йому в бік, і дверцята зім'яло, мовби вони були з картону, а скло в мент розлетілось на друзки. Форд шарпонувся вперед, але я встиг вирівняти машину і заходився тіснити його на узбічя. Ми не зрослися один з одним, жинучи лискучим чорним шосе і далі відхиляючись у бік до стрімкого глибокого урвиська, яке зяйло за придорожніми ялинками. Кришинський гарячково метався за кермом. Він пробував збавити швидкість або й зовсім загальмувати на повнім ходу, але ми йшли під укіс і спинитись було неможливо. Прірва зближалася». І зближалося, ось уже завидні кудлаті верховіття сосен, що росли внизу, і тверді злежені замети, які біліли коло їхнього підніжя. І тоді я знов дав газу і, одірвавшись од нього, погнав уперед. Петля кинулася праворуч, авто знову побралось під гору, покидаючи основну трасу. Я зменшив швидкість і добувши пачку сигарет, запалив. Дим був ядкий і відворотний. Мене аж скрутило, я закашлявся, і кров знову застоганіло в вухах,